Azzan Allah wa yaqum. Tlah kita sebutkan beberapa dalil dari kitab Allah yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan para sahabat Nabi Ridwanullahi Allah alaihim ajma'in.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 Mengharapkan rida dari Allah Jalla'ala Dan mendapatkan keutamaan darinya Ini semua menunjukkan Bahawa para sahabat Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa Mereka adalah hamba-hamba Allah Yang bersih hatinya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 دلم فرمني الله جل وعلا من السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار khalidina fiha abadan ذلك الفوز العظيم orang-orang terdahulu mereka-mereka yang pertama kali masuk ke dalam Islam dan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kalangan muhajirin dan ansar di sini kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala memuji kaum muhajirin, mereka yang berhijrah, meninggalkan Mecca, menuju al-Madinatun Nabawiyyah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuji kaum ansar, mereka adalah kaum mu'minin.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 Perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ini, ketika Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan muhajirin dan ansar, Allah Jalla Alaihi Wasallam tidak mengatakan, "وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ بِإِحْسَانٍ" tidak. Yang yang disebutkan biahsan adalah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 Wahala alaihi wasallam. Maka ayat ini juga jelas sekali menunjukkan keutamaan para sahabat. Siapa itu kaum Muhajirin? Abu Bakar As Siddiq, Omar bin Al Khattab, Az bin Affan dan yang lainnya. Yang mereka berasal dari Makkah, meninggalkan kampung halaman mereka yang mereka cintai, meninggalkan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 lil fuqaraa'il muhaajiriina alladheena ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim ya bataghuuna fadlan min Allahi wa ridwaana wa yamsuuna orang-orang miskin orang-orang fakir kaum muhajirin mereka ini yang berhijrah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 mereka berikan kepada saudara-saudara mereka tanpa menuntut timbal balik, balasan, imbalan sama sekali tidak. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim, bahkan mereka lebih memprioritaskan saudara-saudara mereka dari kaum Muhajirin daripada diri-diri mereka sendiri walau kana bihim khassasah. Meskipun mereka sendiri membutuhkan harta itu.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 maka mereka itulah orang-orang yang meraih keberuntungan Allah Subhanahu wa taala menyebut kaum muhajirin as-sadiqun orang-orang yang jujur lalu Allah Subhanahu wa taala menyebut kaum anshar al-muflihun mereka adalah orang-orang yang meraih keberuntungan oleh karena itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu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 Maka barang siapa yang mengharapkan untuk meraih sebuah keutamaan sebagaimana yang Allah berikan kepada kaum muhajirin dan ansar, jadilah pengikut mereka. Berjalallah kalian di atas jalan mereka. Ikutilah bimbingan mereka. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَ الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ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 Allah Subhanahu Wa Taala memuji perjuangan para Sahabat, radhiyallahu taala Anhum. Allahu Jalalu Ala memuji infak para Sahabat, radhiyallahu taala Anhum. Allahu Jalalu Ala memuji ibadah para Sahabat, memuji imannya para Sahabat, radhiyallahu Anhum. Maka ini cukup bagi kita untuk mengenal keutamaan mereka, bahawa mereka adalah generasi terbaik umat ini.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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sambil beliau mengangkat kepalanya ke arah langit. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nujumu amanatun lis-samaa." "Fa idza Atas an-nujumu 'ala samaa amatut." Bintang-bintang itu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 datangnya hari kiamat kehancuran dengan hilangnya bintang-bintang tersebut wa ana amanatun li ashhabi fa idza dhahabtu ata ma yu'adun dan aku yakni nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku merupakan tanda keamanan untuk para sahabatku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 Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi keridaan kepadanya. Dan sungguh Allah telah ridha kepada mereka. Allah azza wa jallahu sungguh telah ridha kepada para sahabat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah hujallahu wa'ala. Radiyallahu anhum waradu anhu. Kemudian yang kedua. Kewajiban kita kepada para sahabat radiyallahu ta'ala anhum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 dalam hadis, al-Irbat ibn Nusari ya. ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'innahu man ya'ish minkum ba'di fa'sayara akhtilafan kathira fa'alaykum bisunnatih wa sunnatil khulafai rashidin al-mahdiyina min ba'di siapa diantara kalian yang dipanjangkan usianya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 Wa man yushaqiqir rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihima ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ad masiira Barang siapa yang menyelisihi jalannya Rasul setelah datang kepadanya hidayah petunjuk penjelasan lalu dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin Padahal kalau Allah mengatakan barang siapa yang menyelesaikan Rasul sampai di situ, itu sudah cukup. Ternyata tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menambah dan menjelaskan makna orang yang menyelesaikan sunnah Rasul ketika dia menyelesaikan jalannya. Kau mu'minin. Mengikuti jalan selain jalannya kau mu'minin. Jalannya para sahabat. radhiyallahu ta'ala anhum. Nualihima tawalla. Kami biarkan dia dengan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 Mereka yang berjihad di awal-awal Islam lebih awal, lebih utama daripada yang berjihad di akhir-akhir masa kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mereka bahagian dari para sahabat, bertingkat-tingkat keutamaan mereka, apalagi selain sahabat tidak bisa dibandingkan dengan keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat Alimah Muslim.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 Wain nama yuridun ayu jerh shuhudana liyabtilu alkitab wal sunnah wal jerh bim awalah whum zanadiqah. Kata Abu Zur'ah ah, al Razi, rahimahullah, apabila engkau melihat seseorang, mencercah seseorang dari Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah dia adalah seorang zindiq. Dia adalah seorang zindiq.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 Al-Khatib Al-Baghdari Dalam tarikhnya Dari Abu Dawud As-Sajastani Beliau mengatakan Ketika dibawa kepada Harun Ar-Rashid Seorang tokoh zindiq untuk dipenggal lehernya ketika itu, maka Harun ar-Rashid bertanya kepadanya, "Akhbirni, lima taulimon al-mutaulimah min ma taulimon al-rafid, ayy al-ta'na fi al-sahaba, tolong beritakan kepadaku." Mengapa kalian mengajarkan kepada orang yang belajar di antara kalian yang pertama kali yang kalian ajarkan adalah ajaran rawiwih, yaitu mencerca para sahabat. Mengapa demikian? Maka tokoh zindik ini mengatakan, Inna ma nuriul ta'na ala naqile, faida batla ti naqile atau shakaan nubdilal mangkul. Sesungguhnya yang kami inginkan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 sasaran empuknya orang-orang syiah orang-orang liberal seperti Abu Rayyah dan yang semisalnya Abu Hurairah. Kenapa Abu Hurairah? Karena Abu Hurairah radzki taala itu sahabat yang diketahui paling banyak merujukkan hadis Nabi saw. Kalau ini berhasil maka yang lainnya lebih mudah dan itu yang menjadi tujuan mereka.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 maka tuduh keislaman dia dan disebutkan dari alimam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala beliau mengatakan terhadap orang-orang yang mencerca dan para sahabat kata beliau innamahaulah qawmun aradul qadha fi nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam falam yumkin hum dhalik faqadahu fi ashabih hatta yukala rajulusu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 Maka kalau seandainya dia orang yang soleh Maka tentu para sahabatnya juga Adalah orang-orang yang soleh Jadi tujuan mereka Mengarah kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam InsyaAllah kita lanjutkan Setelah Mengerjakan Salatul asab Masih ada sedikit pembahasan Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab, Insya Allah Taala. Apabila masih ada waktu, Wallahu Taala akan sawab Wa akhiru da'wana saya akan terus berusaha. Saya warahmatullahi wabarakatuh